і ялиновим гіллям йому на постелі чаклункою отрутою огудою огидою стомою оскомоною оскалом скелями лише б схотів я навіть навчу його плавати поміж дерев 31 03 01 Явка подивилась на дату і спробувала згадати щось про цей малюнок із деревами. Нічого не вийшло. «Ех, гори! Карпати! Прощавайте, кохані! Я ще раз побачу вас із літака!» «Гей, ви, музиченьки! Заграйте ми, чардаш! Нащо потанцюю цей останній раз!» Чомусь згадався наспів, чуваний в дитинстві. Євка згорнула файл. Однаково останні гори були кримськими, а я була татаркою, яка посміхнулася на згадці про свою перепечену на чорний хліб мармизу з очі, то по чи то по-гіпівській, чи то по-татарській яскраво-жовтою хусткою. З часу тієї подорожі минуло не більше двох місяців, а як усе вже поросло травою. «О, галеть не забула!» Євка пішла на кухню і витягла з пакетика із ліками, привезений з походу пакуночок з Ганджею. Генрі, маєш то обов'язково спробувати, розтягнула вона пакуночок чоловікові. То наш весільний подарунок від моїх друзів. Євка гірко посміхнулась. Раптовий флешбек нав'язливі слайди спогадів. Ні. Ми все-таки герої, да, пацани? широко усміхався Коля, затарюючи черговий косяк. В такому бітом стані лазить по горам. Пацани, до числа котрих, між іншим уходила і Євка, погоджувались, що правда, Євка героїчно намагалася їх час від часу строїти. Типу, не куріть перед підйомом! давайте, підривайтесь. «Не робіть привал за привалом», «Не їжте перед нагрузкою», тощо. Як не дивно, все її нагле командування не зустрічало ані найменшої агресії. У відповідь незмінно звучало одне. «Ну щас, Євчі, дай чуть розчихліться». Вони називали її пацаном і кликали «Євчі» або «Євче». І як тільки не кликали. А хапали вони і справді безбожно. Особливою видалась ніч перед Великоднем, ніч близьких духів і шипучого моруку, проведена на пустирі побіля корабельних доків Севастополя. Повний індустріал і море з відхаркнутими ним предметами. Дощечки, о, кльово, і дровішки наготові, та різний корабельний мотлох. Ой, посмотрите, чим мені там займаються. Цієї ночі навіть вогонь поводився не так, як завжди, химерні відблиски ущент спотворювали обличчя трьох друзяк, аж нарешті ті з несамовитим вереском почали запихатися до євки у намет. Генек, проте, не припиняв клеїти дурня ще десь із півгодини, зображаючи застиглого грифона. Йому це вдавалося настільки добре, що в кінці кінців він настрашився самого себе. «Ні, пацани», – вагомо сказав Даню, – «цієї ночі не варто викликати навіть в уяві подібних образів. усе сьогодні дуже близько». «А яких образів?» – тихо запитав Генник. «Краще цього не казати», – прошепотів Даню. Євці враз згадалася зловісна ніч в Карпатах. Так, подумала вона, духи, що у горах, нас не зачеплять, але хто зна, що там заманеться цим морським істотам. Невидиме море гучно лупило хвилями по кам'янистому берегу, пустирем гуляв вітер. Все, це час їсти згущонку, прорекла Євка. У кого вона? Хтось запорпався у рюкзаку. Ялка дістала свого незмінного ножа.